Salmul 65. Al fiilor împărății către Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc, îți mulțumim fiindcă ne-ai iertat, iar ca semn că ne ivește Duhurile de cererele din fața noastră le rispește, așa cum te-am rugat. Tatăl Ceresc, îți mulțumim fiindcă împărăția ta pentru noi ai pregătit ca semn că ne-ai așteptat. Tată că ți mulțumim, fiindcă izvoare de apă vie pentru frații noștri, am devenit așa cum ne a învățat. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru râvna cu care pentru noi ai lucrat. Tată Ceresc, ți mulțumim, fiindcă îngerul tău ne-ai și el la tine ne-a purtat. Tată Ceresc, ți mulțumim, fiindcă duhurile ce le-ai legat și le-ai alungat. Tată Ceresc, îți mulțumim fiindcă prin slujba ta în împărăția ta ne-ai binecuvântat și pe îngerul morții l-ai alungat. Tată Ceresc, îți mulțumim fiindcă biruință în războiul cu trupul lumea și demonii ne-ai dat. Tată Ceresc, îți mulțumim fiindcă fulgerul cuvântului în gura noastră l-ai așezat. Tată Ceresc, Îți mulțumim, fiindcă tămâia și smirna rugăciunilor noastre la cer le-ai